Əl-Əraf Səd surəsi bismillahir rahmanir və rəhimli Allahım adıyla. Alif lam mim Sad Alif lam mim Sab. Kitabun unsila ileyke fe la yekun fi sadrik haracun minhu litunzir bihi litunzir bihi ve zikran lil mu'minin. Bu insanları qorxutmaq və möminlərə öyüt-nasiyyət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ona görə kalbin hiç narahat olmasın. İttabi'u size nazil edilene tabe olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az övüt nəsihət dinləyirsiniz. وَكَمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ Biz de çələkəkəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecəyikən və ya günorta çağı yatıb istirahət etdikləri vaxt gəldi. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا Əzabımız onları haqladığı zaman onların çağırışları, həqiqətən biz zalım olmuşuq deməkdən başqa bir şey olmadı. Falan esalanna allazina ursila ilayhim wa lanasalanna al-mursaleen Biz mütləq elçi göndərilən ümməti və göndərilmiş elçiləri sorğu-suvala tutacağıq. Falan qussanna alayhim bi Onlara etdikləri əməlləri barədə Öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı biz qayıb deyildik. Vel vaznu yawma idnil haqq feman saqulat mawasinu O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər məhz onlar Necat tapanlardır. و مَن خَفَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Tərəzələri yüngül gələnlər isə ayələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. Wala qademekkenakum fil ardi və cəalna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma teşkurun. Biz sizi yer üzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necədə az şükür edirsiniz? وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ سizi xalq etdik sonra size suret verdik sonra da meleklere Adəmə e səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O səcdə edənlərdən olmadı. Qaləmə mənəka qala ana xeyrün minhu xaləqətəni minnarin və xaləqətəh Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi: Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan. قَالَا فَهَلْ بَغِضْتَ مِنَّا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَخُرْجِ إِنَّكَ Allah dedi: Buradan aşağı en. Burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz. Çıx get. Çünki sən alçaldılmışlardansan. Qala İblis dedi: Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə mühllət ver. Qala innaka min al-munzarin Allah dedi. Şübhəsiz ki, sən möhlət verilənlərdənsən. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al İblis dedi. Sən məni yoldan çıxartdığına görə Mən sənin düz yolunun üstündə oturup insanları toyglayacağam. Summalat yennahum min bayni aydihim və min xalfihim Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən Qalə xurucenha məzūman mədhūra ləmen tebə'ak minhum ləəmə en cehəmnə menkum əcməin Allah buyurdu Oradan mənfur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 əmin hət şituməələ təqraə hədiişə can vələ təqrab hədi işşə can əfətə kunəminmin. Ey adəm Sən zövcənlə birlikdə cəməttə sakin ol. Bəyəndyiniz yerlərdə yin ancaq bu ağaca yaxınlaşmıyor. Yoxsa özlərə zülmədənlərdən ularsız. Fawwasu wasalahuma ash-shaytanu liyubdhiya lahumama ma ma'uriya anhuma min sama'atihim wa qala ma nahatquma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa onların birbirinden gizli kalan ayıb yerlerini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 Rəbbi onlara belə müraciət etdi, mən sizə o ağacı qadağan etmədim mi və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir demədim mi? Qala <gülüyor> rəbbəna zəlemnə ənfusənə və illəm təğfir lənə və tərhəmnə və illəm təğfir lənə və tərhəmnə lənə koonən mə minəl xəsirin. Hər ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən,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 Onda فيها təhiyyun və فيها təmutun və minnə tukhrucun Allah dedi Siz orada yaşayacaq orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız Ya bani Adem qad anzalna alaykum libasen yuvari sawatikum warişan wlibasu t-taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi Ey Adem oğulları size ayıb yerlərinizi örtəcək libas və bəzək düzəy nazil etdik Təqva isə daha xeyirlidir. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb onlardan ibrət alasınız. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما yänsi'u 'anhuma lidāsahumā liriyyahumā sawā'ātihim innahu yarākum huwa wa qadīlu min haythu lā tarawnahum inna ja'alnash-shayāṭīna awliyā'a lil-ladīna lā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 şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. və əgər fuhuş etsələr, "biz ona haqq qatdıq, Allah bizə onu əmr etdi" deyirlər. De Onlar yaramaz əməl etdikləri zaman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 Qul əmərə rabbi bil qisdi və aqimu vüjuhakum əndə kulli məscid və duyuuhu müxlisiyinə ləhuddin kəmə bədəəkum tə'udun kəmə bədəəkum tə'udun Də ki, Rəbbim ədalətli olmağı əmr etdi. Hər səcdə etdiyiniz yerdə üzünüzü ona tutun və Allaha Din-i məhs ona məxsus edərək dua edin. Sizi ilk dəfə yarattığı kimi diriləcəksiniz. Fəriqən hədə və fəriqən haqqa aleyhimu dələləhəm. İnnehu muttəxadu şəyatīna əvliyəə min dünilləhi və yəxsəbun. Və yəxsəbunə ənnehum muhtədun. Allah öz bəndələrinin bir qismini doğru yola yönətdi, digərlərinə isə haq yoldan azmaq layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub şeytanları özlərinə dost tutdular və elə cüman edirlər ki, doğru yoldadılar. Ya bəni Adem xudu zinetakum undu kull mescidu la tusrifu inəhu Ey Adem oğulları məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin yeyin için lakin israf etməyin şübhəsiz ki Allah israf edənləri sevmir. Qul men har wa zinatullahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizq. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan Peki Allah'ın öz kulları için üzə çıxartdığı zinəti Və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? De ki, bunlar dünya həyatında hamıya, qiyamət günü isə yalnız müminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik. Qul innama harvama rabbiya alfawahiş maa zahara minha ve maa batan val-ithma val-bağya bi ghayri al-haqq wa an tushrikubillâh wa an tushrikubillâhi ma lam yunazzil bihi sülqanah wa an tequluu alallahi ma la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 Ya bani Adem inma ya'tiyan nakum rusulun minkum yaqissuna alaykum ayati yaqissuna alaykum ayati faman ittaqa wa asliha fala khawfun alayhim Ey Adem size aranızdan elçiler gelib ayetlerimi beyan ederken Məndən qorxub öz əməllərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Vallazina kəzzəbū bi-āyātinā vəstəkbəru ʿanhā ulā'ika <Sessizlik> ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Fə mən azləmü min mən iftəra ələllahi kəzibən əv kəzzəbəli əyətih Qulə-i kə yənaluhum Hatta iza ja'at-hum rusuluna yatawaffawunhum qalu qalu ayna ma kuntum tad'un min dunillahi qalu dallu 'anna wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin Allah'a qarşı yalan uyduran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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداركو فيها جميعا قالت اخرىهم لاولاهم قالت اخرىهم لاولاهم ربنا ها اولائي اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار Qala li kullin di'hfu la ta'ləmun Allah diyəcək sizdən əvvəl gəlib getmiş günahkar cin və insan tayfaları ilə birlikdə oda girin hər bir tayfa oda girdikcə digərini lənətliyəcəkdir nəhayət hamısı orada toplandığı zaman sonrakılar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 وَقَالَتْ اُولَاهُمْ لِؤْخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ فَذُوقُ الْعَذَابَ لِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ Əvvəlkiler, sonrakılara diyəcəklər, Sizin bizim üzərimizdə heç bir üstünlüyünüz olmayır, ele isə qazandıqlarınıza görə dadın əzabı. 129-إن الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلد الجمل في سنخ الخياط وكذلك نجزي المجرمين Şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürlüklə yanaşanlara göyün qapıları açılmayacaq və dəvə iğnənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Biz günahkarları belə cəzalandırırız. Lehum min jahannama mihadun wamin fawqihim ghawash wakadhalika najzi z Onların cəhənnəm odundan yatağı və yorganları olacaqdır. Biz zalımları belə cəzalandır والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا اسعها اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون iman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. və nəzənə fi sudurihim min gillin təcririn tahtimul anhar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 Ləqad cā'at rusulu rabbinā bil-haqqi və nūdū Biz onların kökslərindəki kin qüdrəti çıxaracağıq. Onların ayaqları altından çaylar axacaq. Onlar deyəcəklər: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 وَنَادَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ اَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُونَ عَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ Cennet ehli ot sakinlerini sesleyip diyecekler. Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük, siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüzmü? Onlar, bəli, deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carçı səsləyib deyəcəkdir. Allahın lənəti olsun zalımlara. Əldinə yəsdun an səbilillahi O kəslərə ki insanları Allah yolundan sapdırır onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər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 İnsanlar olacaqdır ki, onlar cənnət əhlini səsliyib, sizə salam olsun deyəcəklər, halbuki özləri çox istədikləri halda hələ cənnətə girməyəcəklər. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا onların gözləri ot sakinlərinə tərəf çevrildikdə isə deyəcəklər Ey Rəbbimiz bizi zalımlara tay tutma ənədə asxabul arafiricənəyi yərifunəhum bizinəm Q anaal qum cəmruhumm wəmə quun təstəkliun. Səddəhli əlamətlərindən tanıdıqları adamları səsliyib diəcəylər. Sizən nə yıırdıqlarınız. Nə də təkəbbürlük göstərməyiniz fayda vermədi. Əhə ulaillezinin aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufu alaykum wala Allah onlara mərhəmət nəsib etməyəcəkdir deyə barəsində and içdiyiniz kəslər Bunlardır mı? Səddəhlinə deyiləcəkdir. Cənnətə girin. Sizə heç bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ CƏNNƏT ƏHLİNİ SƏSLİYİB DİYƏCƏYLƏR Bizim üstümüze biraz su veya Allah'ın size verdiği rüziden tökün. Onlar ise diyecəkler, Allah bunları kafirlərə haram etmişdir. Əl-ləzînət-təxadû <Sessizlik> dînəhum və ləibəm və qarrəthumul həyətü d-dümyə.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 Biz de onları bu gün unudarız. Biz onlara biliyimizle izah ettiğimiz, iman getiren gövm üçün hidayet ve merhemet olan bir kitap gönderdik. هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يأتي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ قَدْ جَاءَ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَل أَوْ نُرَدُّ فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا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 Əvvəllər etdiyimiz əməllərdən başqasını edək. Onlar özlərini ziyana uğratdılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. İnnə rəbbəkumullahu alləzi xaləqəs səməvəti vəl-ərdə fī ziddəti əyyəmin thüm məstəvə aləl-arşıq. Yuğuşil leilun naha yaṭlubuhu hasīsan, wal-shamsu wal-qamaru wan-nujūmu musakhkharatun bi'amrih. Alānahul khalqu wal Doğrudan da Rabbiniz göyleri ve yeri altı günde yaradan, sonra da arşa ucalan Allah'tır.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 Onun Rabbinizə tərəf yalvarın və gizlincə, çünki O, təcavüz edənləri sevmir. Rabbinizə acizana dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları sevmir. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَا دُعُوهُ خَوْفًا وَقَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ Yerüzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin, Allaha qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır.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 Rəbbinin izni ilə çox asanlıqla bitər. Pis torpaqda isə onlar yalnız çox çətinliklə keçərlər. Biz ayələri şükür edən bir qövmdə beləcə izah edirik. Laqad absalna nuha min ilahin geyruhu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 Qaləl mələ'u min qəvmihi inna lələrəkə fii dələlin mubin Qalqının zədəcanları dedilər Həqiqətən də biz səni açıq aydın azğınlıq içində görülük Qalə ya qəvmi neysə bii dələlətun vələkin mi rəsulun min O dedi, ey qövmüm mən heç də azmamışam Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Ubligukum Mən Rəbbimin mənə vəh etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə övüt, nəsihat verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində Sizin bilmədiklərinizi bilirəm. Ə Allahdan qorxub bəlkə mərhəmətə nail olasınız deyə sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsi Rəbbinizin sizə öyüt nəziyyət verməsinə heyrət mi edirsiniz? Fekezebuhu fe anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa aghraqnal lazina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawman onu yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik. Doğrudan da onlar kör adamları idilər. ilə Ad'a əxahum Hudun qala ya qavm ibudullah ma lakum min ilahin geyruhu afalat taqun. Ad qövminə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: Ey gövmüm Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka mabudunuz yoktur. Yoksa korkmursunuz? Alal mala'ul lazina kafarû min dedilər. Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də səni yalançılardan hesab edirik. Qāla ya qawli laysa bi safahatu walakinni O dedi: Ey qovmum, mən heç də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Və mən sizə Rəbbimin mesajlarını çatdırıram və mən etdiyi hökmləri sizə təbliğ edirəm. Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm. أَو عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم قِلَّةً مِّن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُم فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsilə Rəbbinizin sizə öğüt nəsiyyət verməsinə heyrətmə edirsiniz? Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın neymətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicad tapasınız. Qalū acitnā linabudallāha waḥdahu wa nadhar mā kāna yaʿbudu ābāʾunā in kuntum minaṣ-ṣādiqīn Onlar dedilər Yanımıza gəlmisən ki atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allah'a ibadət eləyək Əgər doğru danışanlardansanssa bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Qənaqadə vəqaə alaykum min rabbikum rijsun və ghadab. Atucadilunni fi asma'in sammaytumuha. Sammaytumuha amtum və abaa'ukum ma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 gözləyir. Şübhəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Fa minna wqata'nada biral lazina Biz onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəstik. Onlar iman gətiren deyildilər. Və ilə thamudə əxahəhum salihən qalə ya qəvm əqbudullaha mə ləkum, min iləhin qəyruh, qəd cəəətküm beyinətun min rabbikum, hədihi nəqatullahi ləkum əyəhə, Faderuha ta'kul fi ardi llahi wa la tamassuha bisu'i wa la tamassuha bisu'i in fayakhudakum adabun aleem Samud salehi gonderdik O dedi Ey qovmum Allah'a ibadet edin sizin ondan başka məbudunuz yoktur Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu buraxın Allahın torpağında otdasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalıyar.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 Sizi ad qövmündən sonra xələflər etdi və yeryüzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın neymətlərini yada salın, yeryüzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. Qaləl mələu ləzīnə istəkbəu min ومِنَ الَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا onun qövminin təkcəbbürlü zadəğanları öz aralarından iman gətirən zəiflərə dedilər Siz Salihin öz Rəbbi tərəfindən göndərildiyini bilirsinizmi? Onlar dedilər, Həqiqətən biz onunla göndərilən hər şəyə inanırıq. <gülüyor> Təkəbbür göstərən vahşçılar dedilər, Həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik. Fa aqarun naqata wa'təu an amri rabbihim Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəsdilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb ey Salih Əgər sən göndərilən elçilərdən sənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir, dedilər. Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Fətəvələ anhum və qələ yə qəvm, və qələ yə qəvm, ləqəd əbləğtukum rəsələtə rabbi və nəsahtu ləkum və nəsahtu ləkum və ləkin lə tuhibbunən Salih onlardan üç çevirib dedi, Ey qövmüm, mən Rabbimin mənə vəhiyyəttiyi hökmünü size çatdırdım. Və sizə öğüt nəsiəət verdim, lakin siz nəsiəət verənləri sevmirsiz. Və Lutun iz qala liqumih ətatun el fahişə tə ma səbəqəkun Lutu da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövminə demişdi: Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyranc əməli sizmi edəcəksiniz? İnnakum lat'atunar rijala shahwatan min dunin Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz Haddini aşmış adamlarsınız. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوه من قريتكم إلا أن Onun gövmünün cevabı onları yurdunuzdan çıkarın Axı onlar təmizliyə can atan adamlardı deməkdən başqa bir şey olmamışdı. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. O geridə qalanlardan oldu. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجِرِنِينَ Biz onların üstünə taşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti necə olur?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 Və yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Vələ təqudu bi kulli siratın tüvidunə və təsüddunə ən səbililləhi men əmənə bihə men əmənə bihə və tebhûnə ha'i vəcah və zhkruu iz kuntum qalilən fəkəssərakum və anzuru keyfə yolun başında oturup Allah'a iman getirenleri hədeleyip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 qifə və tərifən aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa Allah aramızda hökm verənədək səbir edin. Ah, o hakimlərin ən yaxşısıdır. قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا من قريتنا اول تعود في ملتنا قال اولو كنا كارهين onun gövmünün təkkəbbürlü zadəğanları dedilər Ey Şüayb Ya biz hökmən səni də, səninlə birlikdə iman gətirənləri də yurdumuzdan çıxaracaq, ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz. Şüeyib dedi, Hətta nifrət etmiş olsaq belə, 148- قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِح۪ينَ Allah bizi sizin dininizden xilas ettikten sonra biz yine de ona qayıtsak Allah'a qarşı yalan uydurmuş olaraq. Rəbbimiz Allah istemeyince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 Onun qövmünün kafir zadəgənları dedilər, Əgər şüeybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar Şعيبe yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular Anhum qəvmi, ləkum, fə təvəllə ənhum və qala ya qawmi ləqəd əbləğtukum risalati rəbbi və nəṣahtlukum fə kayf əsəa ala qawmin kəfirin Şueyb onlardan üç çevri dedi Ey qəvmüm mən rəbbimin mənə vəhyy etdiyi sizə çatdırdım və sizə öğüt məsləhət verdim Şafir tayfadan ötürü mən necə heyfslene bilərəm? Və mə ərsəlnə fī qaryətin min nəbiyyin illə əkhədnə əhləhə bilbəəsə İllə əkhədnə əhləhə bilbəsəi vəddarrā ilə əlləhüm yaddarrāun Biz hansı bir ölkəyə peyğəmbər göndərdiksə onun əhalisini sıxıntıya və belaya düşər etdik ki bəlkə boyun əyələr. Suma badalna makanəs-səyəti-l-hasənə hattə afə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 ولو أن اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون Əgər o ölkələrin əhalisi iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə, biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardıq. Lakin onlar peyğəmbərləri yalancı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə həzabla yaxaladıq fminə əhl Quran əyətiyə bəsunə dəətə əhumnaun? Məyər o ölkələrin əhalisi, əzaabımızın onlara gecə vaxtı, onlar yatarkan gəlmyəcəyən əmin mi oldular?Əv əminə əhlul Quran? يا اتيههم باسنا ضحوا وهم ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara səhər səhər onlar əylənərkən gəlməyəcəyindən mi oldular afa əminu məkrallahi fela yəmanu məkrallahi yaxud onlar Allahın hiyləsindən ehtiyat etmirdilərini Allahın hiyləsindən yalnız ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. Əvəlm yehdi lillezinin yerərlərdən sonra əhlindən ələ nəşəo əsəbnahum şaəəubimənaə quulu bihiməhumlaəsmun. Məyər yereryüzün keçmiş sakinlərindən sonra ona varis olanlara bəyan olmadı mı ki əyər biz istəsseydik? Oları da günahları üzündən müsibətə düşar edər. Qəlblərinə mühür vurardı. وهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها ولقد جاءتهم كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب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 Və ma min ahdin wa in vecdna aksarahum lfasiqin Onların əksəriyyətini vədə xilaf çıxan gördük. Onların çoxunu günahkar gördük. ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا onlardan sonra Musa'na möcüzələrimizlə Firavun və onun əyanlarına elçi göndərdik. Onlar isə bunu inkar etdilər bir gör fəsad törədənlərin ağibəti necə oldu? və qala musa inni rasulun musa dedi Ey Firavun həqiqətən mən aləmlərin rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm Haqiqan ala alla aqul ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi Mənim borcumdur ki, Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gətirmişəm. Elə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Qala, in kuntə ciqtə bi ayətin, fəəti bihə, in kuntə minə s Bir, on dedi, əgər möcüzə gətirmişsənsə və doğru danışanlardansansa onu göstər. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. व نزع يده فاذا هي بيضاء الناظرين. Əlmini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağabax parlaq bir əl oldu. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا səxirun عليم. Firavun qəvminin əyanları dedilər. Həqiqətən bu bilikli bir sehrbazdır. Yuridu an yukhrijukum min ardikum fela za't'amurun O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir? halu arje va axa huwa onlar dedilər onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehrbazları toplayan adamlar göndər ki yatu ka bi kulli sahirin ali birlikli hamısını sənin yanına gətirsinlər وجاء السحرة فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين سəhrbazlar Firavunun yanına gəlib dedilər. Əgər qalib gəlsək, doğrudan mı bizim üçün mükafat olacaq? Balana am wa innakum la Firavun dedi. Bəli siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız qalu ya tulqiya wa imma an nakuna nahnu almulqin dedilər ey musa ya sən əsanı birinci at, ya da biz əlimizdəkiləri ataq qala alquu falamma Əl Musa dedi Siz əvvəl atın Onlar əllərindəkiləri atdıqda insanların gözlərini səhrleyib canlarına qorxu saldılar və böyük bir səhr göstərdilər وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِعَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُمَا يَأْفِكُونَ Biz Musaya əsanı yerə at diye vəh etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdu. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَقَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu. Sehirbazlar orada məqlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. Sehirbazlar səcdəyə qapandılar. Qalu Əmənnə bi Rabbil Ələminə Rabb-i Onlar dedilər, Ələmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə Qala Fir'aunu Əməntum bihi qəblə ən Əzənə ləkum İnnə həzələ məkrun kər tumuhu fil madinati li dedi Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz Şübhəsiz ki bu şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir ki əhalisini oradan çıxarasız Tezliklə biləcəksiniz Lə oqtı an əydiyukum və arculukum min xilafin thumma la osalibanukum ejma'in. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpa kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıqa çəkəcəyəm. Qalū inna ilə rabbinā munqəlibūn. Onlar dedilər: şüphesiz ki biz Rabbimizə qayıdacağıq. və mətəqim minnə illə an əmənə bi ayəti rəbbinə illə an əmənə bi ayəti rəbbinə ləmmə cəətənə rəbbənə əfrid əleynə sabran Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فلقهم قاهرون فرأوا خلقن الأعيانları dediler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 Qala Musa li qovmihi istəinu billahi və əsbiru, innal ərdə lillahi, innal ərdə lillahi yurithuha mən yəşəu min ibadih vəl Musa öz qövmünə dedi, Allahdan kömək diliyin və səbr edin, şübhəsiz ki, yeryüzü Allahımdır. O qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl ağqəbət müttəqilərindir. Qalū ūzinā min qabli an ta'tiyanā wa min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 Sizi yer üzünün varisləri təyin etsin. Sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. Və ləqad əxədnə alə xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsın. Fəizə cəətəhumul həsənə qālū lanā hādihə və izə tṣibəhum səiyyə yəttayəru bimusə və men məəhə ələnə inmə qāiruhum Onlara bir yaxşılıq üz Bu, bizə məxsusdur, deyərdilər. Onlara bir pislik üzverdikdə isə, Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar. Əslində, onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ كَافِرُ اللَّر دِ دِل ر سَن بİZİ سِهْر لَمَك ÜÇÜN نَ قَدَر مَوْجُزَ گَتِير سَن دَ بİZ سَنَ إِنَانَ دِيلِك فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ Və dəfədiə və dəmə ayətin müfəssələtin fəstəkbəru və kənul qəvmən mücrimin. Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan, çəirtkələr, bitlər, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldu. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك بما عهد عندك لان كشفت عنا الرجز Azab, dediler ey musa bizim üçün rabbinə sana verdiyi əhd dua et Əgər əzabı bizdən soğuşdursam, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcəyik. Fələmmə kəşəfnə anhumur riczə ilə əcəlinhum bəliğuhu, ilə əcəlinhum bəliğuhu, ilə hum Biz çatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan soğuşdurduqda isə, dərhal əhdi pozdular. فَتَقَطَّعْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik.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 Və caviznə bənni israiləl bəhri fəətəmu alə qəumin yaəkəfūn alə asnamin lähum qəlu ya mūsə cəəllənə iləhan kəmə lähum ələha qəla innəkum Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirddik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 و باطل ما كانوا ki bunların itiqad ettikləri əqidə məhvə məhkumdur gördükləri işlər isə batildir qala ğeyrallahi abğīkum ilāhan wa huve musa dedi O, sizi âləmlərdən üstün etdiyi bir halda, mən sizin üçün Allah'tan başqa məbudmü axtaracam? وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ Və fiy dəlikum bələun min Rabbikum azim. Bir zaman biz sizi Fironun tərəftarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzəblar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ bıraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq var idi. وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتمم ميقات ربه فتمم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح واصلح ولا تتبع verdik Və buna on gecədə əlavə elədik, beləliklə də Rəbbinin təyin etdiyi vaxt qıx gec oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, xalqımın içərisində məni əvəz et, onları islah et və fəsad törədənlərin yoluna uymam. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخور قال سبحانك قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين موسى تعين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 Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi, Sən pak və müqəddəssən. Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyim. Qalə Musa in. İstafeytuk alə nəsi bi risaləti və bi kələmi, fəxudmə ətəytukə və kum minəşşəkiriyin. Allah dedi, Ey Musa, mən vəhj etdiyim hökmlərimlə və səninlə danışmağımla səni seçib insanlardan üstün etdim. Elə isə, sənə verdiyimi götür, və شكر ادنلردن ol. و كتبناه له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذ هذه قوه و biz onun icin levhalarda her şeydən oyd nasiyet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 وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْرُشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ Haqsız olaraq yeryüzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracaqam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də, Onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr, ora yönəlməz. Azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bu, ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. Və ləzinin kəzzəbū bi ayətəna və liqāil-əxirətə hədəqət əməluhum həl yucizūnə illə mə kənū Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri puç oldu. Məyyər onlar yalnız etdikləri bu əməllərə görə cəzalandırılmayacaqlar mı? و اتخذ قوم موسى من بعده من حليهن عجلا مِنْ جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين موسى öz zinet eşyalarından böyüren bir buzov heykeli düzettiler Məyər bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Buna baxmayaraq ona məbud kimi çıtaiş edib zalımlardan oldular. Walemmasuqita fi aidihim wara'u Qalū la illam yarhamnā rabbunā wa yaghfir lanā lanakūnan Onlar tutduqları işə görə peşman olduqda və haq yoldan azdıqlarını gördükdə, əgər Rəbbimiz bizə rəhəmlənməsə və bizi bağışlamasa, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq dedilər.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 Qaləb nə ummə inəl qəvmə istədəfuni və kədəu yəqütülünəni, <Gülüyor> fələ tüşmət biyəl əədəə vələ təcəəlmiyə məəl qəvmiz zəlimin. Musa qəzəbli və kədərli halda öz qövmünün yanına qayıtdıqda dedi, Məndən sonra necə də yaramaz işlər görmüsünüz? Rəbbinizin əmrini qabaqlamaq istədis. Musa lövhələri tulladı və qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qardaşı dedi: "Ey anamın oğlu, həqiqətən cemaət məni zəyif bilib, az qala öldürəcəklər. Məni rüsva etməklə düşmənləri sevindirmə. Məni zalımlara tay tutma." Qala Rabbi qfirli və li əxiy və ədxilnə fi rəhmətik Qala Rabbi qfirli və li əxiy və ədxilnə fi rəhmətikə və əntə ərxəmur rəhimin Musa dedi Ey Rabbim, məni və qardaşımı bağışla, bizi öz mərhəmətinə qoğuşdur Sən rəhmdən olanların ən rəhimlisisən. İnnellezinin ittəxəzüləcülə şeyənaluhum qəzəbün mirrəbbihim və zillətum filhayətid-dünyə. Və kəzəlik nəcizülmuftərin. <Sessizlik> Həqiqətən bu edənlərə öz rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üzverecektir. Biz iftira yaxanları belə cəzalandırırıq. Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib iman gətirənlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rabbim bundan sonra bağışlayandır, rəhimlidir. Walamma sakata am Musa al-ghadab akhadha al-alwah wa fi nuskatiha hudan wa rahma Musa'nın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rabbin qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi. Qaqtər məusə qawməhə səb'iyn rəcülən ləməqatına. Qaqtər məqətəm rəcfətə qal rəbbi, ləw şiqtə əhləqtəm min qabl və iyyəyi, ətuhliku nə bəmə fəalə səfəhə İn hiyə illə fitnətkə tızıl İn hiyə illə fitnətkə tızıl bəha men təşə və təhdimən təşə Əm təvəli yənafə firlənə və Musa bizim tayin ettiğimiz vaxt üçün tayfasından 70 kişi seçdi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 Sən bizim himayəçimizsən. Bizi bağışla və bizə rəhmd et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. وٱكْتُبْ <Sessizlik> لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّآ هَدَيْنَآ Qala azabi usibu bihi men aşağı ve rahmeti vesiat kulla şeyhi feseaktubu hali ləzīne yattakûn ve yuqtûnə zəkâta vəlləzīnə hum bi âyatina yu'minun Bizim üçün bu dünyada da yakşılığı yaz, ahirette de Hakikətən bir sənə üst tuttum Allah dedik istədiyimi əzabıma düyçar edirəm mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir mən onu Allahdan qorxan zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam elladīne <Sessizlik> yettəbiʿūna r rasūlan nabiyyal الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم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 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ TÖVRAT VE İNCİLDE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 sülühün nabi lümiyyi ləzi yəminu billahi ləzi yəminu billahi və ey insanlar şübhəsiz ki mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyəm göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur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 وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعَدِلُونَ Musanın qövmündən elə bir cəmaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə höküm verirlər. وقطعناه مثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر 124-أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا 125-قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى 126-كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا, وما ظلمونا ولكن كانوا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 Onlara manla və bildirçin endirdik özlərinə də sizə ruzu kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülüm etdilər. وَاِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ zaman onlara deyilmişdi Bu kənddə sakin olun və oradakı nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yey. Bizi bağışla deyil. Və qapıdan Allah'a səcdə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz, yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırarıq. فَبَدَّلَ <gülüyor> الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَأَرُسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجِزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Onlardan haqsızlıq edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən əzab göndərdik. و اسالهم التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شر لا يثبتون لا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون اونlardan deniz sahilinde yerleşen kənd barəsində xəbər al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 وَاِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمًا لَّئِنَ اللَّهُ مُهْلِكَهُمْ أَوْ مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ او zaman onlardan bir دستə dedi Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzablar düçar edəcəyi bir tayfiyə ne üçün öyüt məsləhət verirsiz Onlar dedilər, Bu rəbbiniz yanında üzür xaxlıq etmə üçündür. Bəlçə onlar pis əməllərdən çəkinsinlər. Fələnmə nə suməzu kiubihi əcəynəllə dinəən həvnaani su və xznəllə dinəğalə muubiə bir bəyisin biməkə bə u yf suqun.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 Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara mənfur meymunlar olum dedik. və iz təəzənə rəbbukə li yəbəsən əleyhim ilə yəumil qiyaməh ilə yəumil qiyaməti men yəsumhum su əzab inna rəbbukə səriəul əqab O zaman Rəbbin onlara qiyamət gününə dək ağır əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini bildirdi. Doğrudan da sənin Rəbbin tez cəza verəndir, həqiqətən də O bağışlayandır, rəhəmlidir. Və qatdağnâhum fil ardı üməmə, minhumu s-salihunə və minhum dünə dəlik, və beləvnəhum bil xəsənəti və s Biz onları yeryüzündə ümmətlərə böldük. İçərlərində həm əməli salih olanlar, həm də belə olmayanlar vardır. Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, bəlkə doğru yola dönələr Fəxəlfə min bəədəhim xəlfün vərisül kitəbə yəxudun aradə hədəl ədnə yəxudun aradə hədəl ədnə və yəqulun Alm yu'khad 'alayhim mithaq al-kitabi an la yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq an la yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa Onlardan sonra kitaba varis olan xalefler gəldi Onlar bu fani dünya malını alıb biz bağışlanacağıq deyirdilər. Onlara buna bənzər mənfəətlər yenə də gəlsəydi, onu da alardılar. Məğər Allah barəsində haqdan başqa bir şey söyləməyəcəklərinə dair onlardan kitabda yazılmış əhd alınmamışdı. Mı? Halbuki onlar kitabda olanları oxuyub öyrənmişdilər. Axirət yurdu müttəqiylər üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? Vallazina yumsikun bilkitab vaqamussalata inna la nudiyu ajra almuslihin. <Sessizlik> Kitabdan möhkəm yapşanlara Və namaz qılanlara gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. Və iznə təqnəl cəbələ fəvqəhum kəənəhu zullətun və zannu, və zannu ənəhu vaqiun.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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا رَبٍّ Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və Mən sizin Rəbbiniz deyiləm mi? deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdu. Onlar, bəli, biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü biz bundan xəbərsiz idik deməyəsiz. Aw taquluna innama asharaka ba'una min bizdən əvvəl Allah'a şərik qoşmuş. Biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məyə sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməyəsiz. Biz ayələri beləcə izah edirik ki, bəlkə haqq yola qaydalar. وَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Onlara ayələrimizi verdiğimiz kimsənin əhvalatını oxu. O ayələrdən kənara çıxdı. Şeytanın təqibinə məruz qaldı. Axırda da azanlardan oldu. Balam ushina rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba hawa fa mathaluhu ka mathalil kalbi tahmil alayhi yalhath aw tatrukuhu yalhath dhalika mathalu al Biz istəsəydik bunun sayəsində onu ucaldardı. Lakin o dünyaya meyl saldı və öz istəyinə uydu. Onun məsəli itim məsəlinə bənzəyir. Onu qovsan da dilini çıxardıb ləhliyər, qovmasan da. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin məsəli belədir. Bu əhvalatları onlara danış ki, bəlkə fikirləşələr. Sə il qavmul-ladin kəzzəbū bi-ayātinā və anfusuhum kānū Ayələrimizi yalan sayıb özlərinə zülm edən adamlar barəsindəki məsəl necə də pisdir. Men yəhdiləhu fehuvel muhtedi və men yudlil və men yudlil Allah kimə hidayət verirsə doğru yolda olan da odur. Kimləri də azdırırsa ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. 129-ولقد ذرأنا لجهنم مِنَ من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Hətta daha çox azğınlıqdadırlar. Gafil olanlar da məs'unlardır. ولله وذر الذين يلحدون في اسماؤه سيجزون يعملون En gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin və onun adları barəsində haqqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. Yarattıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində adalətlə hükm edirlər. Və ləzinə kəzzəbū bi-ayātinā sanestədircühum min haysu lā Ayələrimizi yalan sayanları özlərinin də bilməyəcəkləri bir yerdən tədricən toğulayıb məhvə aparacaq. Və ʾumli lehum innə kəydinətīn. Mən onlara müvəllət verəcəyəm. Şübhəsiz ki Mənim hiyləm sarsılmazdır. Avəlləm yətəfəkkəru mə bi sahibihim min cinna in huva illə nəzirun Onların yoldaşında heç bir dəlillik yoxdur. O ancaq qorxudan və bəyan edən bir peyğəmbərdir. Aw lam yanthuru fi mulkuti samawati wal ardi wama khalaqallah min shay' wama khalaqallah min shay' wa an asa an yakuna qad iqtarraba ajaluhum fa bi onlar göklerin ve yerin saltanatına Allah'ın yarattığı her şeye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 Allah onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edər. Yəsəlunək əni səəti əyyənə mursəhə, qül innəmə ilmuhə ində Rabbi ilə yücəllihə li vaqtihə hu. Söylətdi səmavat və ərdi la tatiyikum illa bagata yəsələuneka kəennəka hafiun anha qul inna ma ilmuha indallahi və lakinne aksara nasi la o saat parasında soruşurlar ki nə vaxt qopacaq Be ki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 Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Qul la emliku <Sessizlik> li nefsi nef'an ve la darran illa mâ şa'anlâh. Ve ləv kuntu a'lamu l-ğayb, ləstəkfertu minəl khayri və mə məssani yəssuq. İn anə illa nəzirun ve bashirun li qawm yü'minun. De mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər getirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, özüm üçün xeyr artırardım və mənə pislik toxunmazdır. Mən sadəcə iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyəməm. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا دَعَوَا اللَّهَ رَبَّنَا إِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 Hər ikisi özlərinin rəbbi olan Allah'a əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarız, deyə dua etdilər. Fəlammā ātāhumā ṣāliḥan jaʿala lahu shurakāʾa jaʿala lahu Fətaala Allah onlara sağlam övlad verdikdə isə özlərinə verdiyi şeydə ona şərik qoşmağa başladılar. Allahsə onların qoşduqları şəriklərdən uçadır. Əy yushrikun ma la yakhluqu şey'an Onlar heç bir şey yaratmayan Özləri xəlq edilmiş olan şeyləri Allaha şərik qoşurlar. Ütlər nə onlara yardım edə bilər, nə də özlərinə kömək edə bilər. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ Siz onları doğru yola çağırsanız, sizin ardınızcə gəlməzlər. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin üçün fərqi yoxdur. İnnellezine ted'unun min dunillahi i'dadul amsalukum fad'uuhum falyastacibulakum in kuntum sadiqin Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır. Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın onları sizə cavab versinlər. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtiishuna biha am lahum a'yun yubsiruna biha am lahum azaan yasma'una biha qulud'u shurakaakum thumma kiduuna fala onların ayakları mı var onunla yerisinlər Yoxsa onların əlləri mə var, onunla tutsunlar? Yoxsa onların gözləri mə var, onunla görsünlər? Yoxsa onların qulaqları mə var, onunla eşitsinlər? De ki, çağırın şəriklərinizi. sonra mənə qarşı hilə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. İnnə vəliyyəlləhü ləzînə zələl kitəbə və hüvə yətəvəllə s-salixin Həqiqətən mənim himayədarım kitabı nazil edən Allahdır. O əməli salihlərə himayəçilik edir. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون ondan savayə çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər nə də özlərinə köməkçi ola bilərlər وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدٰى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ Siz onları doğru yola çağırsanız eşitməzlər. Onları sənə baxan görürsən halbuki onlar görmürlər. Qudil afvə və əmur bil ğurfi və əğrid anil jəhilin. Sən bağışlama yolunu tur. Yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. Və imma yənzəqənəkə minəşşəyqəni nəzğun fəstə əzbilləh, fəstə əzbilləh, fəstə əzbilləh, inəhü səmiyyun Əgər şeytandan sənə bir vəsvesə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, o eşidəndir, biləndir. İnnellezine ettəqû izə messəhû ta'ifum minə şeytâni tezekkərû, tezekkərû fəizəhüm mubṣirûn. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvesə toxunduğu zaman Allahı xatırlıyarlar və dərhal gerçəyi görəllər. Şeytanlar öz qardaşlarında azğınlığı artırarlar. Sonra da onlardan əl çəkməzlər. وإذا لم تأت بن آية قالوا لولجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصرائر من <يُؤْمِنون> zaman Nə olardı ki, onu da özündən uydur edin, deyərlər. De ki, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəhb olunanlara tabi oluram. Bunlar Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər, iman gətirən bir qövm üçün doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmətdir. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن oxunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki bəlkə sizə rəhm olunsun وَذْكُرْ رَبَّكَ ف۪ي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخ۪يفَتًا وَدُونَ الْجَهْرِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ Səhər axşam üreğinde yalvararaq və qorxaraq, səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillerden olma. İnnəl-ləziyinə ində Rabbikə an yəstəkbirunə ən ibadətihi və yusəbbihunəhu və ləhu yəscudun. Rəbbinin hüzurunda olan mələklər ona ibadət etməkdə təkəbbürlük göstərmir, onu tərifləyir və yalnız ona səcdə edirlər.